Todos los monstruos de peluche se han reunido en aquel bar Para escuchar a nuevo grupo, sin duda no es un grupo más bueno, Divertimento para pequeños monstruos eh, Un programa de radio polivalente Es eh, decir, que vale para todo tipo de polis Nel eh, patrullaremos os barrios máis monstruosos da Creación Mundial, identificando as persoas e grupos que polo seu aspecto poideran resultarnos sospeitosos co fin de detelos e poñelos a disposición da audiencia dan nos a pequena audiencia. Que esta segura, ni siquiera nas zonas bien Por la noche todo cambia Se hace mi oscuro este después Todos los monstruos Lembra, si es poli o sospeitoso Escoita divertimento para pequeños monstruos radio arroba hotmail punto sobre, sobre lo que es el mal Que poner en duda las tablas sagradas que adoran a Paco en la madrugada que no se conforman con ser lo que son Saudos desde de, divertimento para pequenos monstruos Mentiras? Sintonizades Radio Filispín E neste programa de divertimento para pequenos monstruos de hoxe Queremos recuperar unha grabazón realizada no mes de agosto do ano 2002 Dentro pues, do que sería un pouco o arquivo sonoro do pequeno monstruo onde fixemos daquela unha entrevista, un especial dedicado ao movemento anticlobalización, que en estaba surdindo e fervendo en todo o mundo, incluído na nosa terra. Neste programa entrevistamos a Antón de Bernardo e a Antón Vigo, dous dos integrantes da por polaquela coordinadora anticlobalización da comarca, que en aquel ano 2002 se pasaron por Radio Fene que era emisora que en aquel momento A coxia ás profundos divertimento No sei sé si el corazón te callona Buenos días a todos, monstruos. ¿Qué tal? Pues aquí comienza una nueva edición en Radio Fene de Divertimento. Noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud... La gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Señor presidente, por lo cual estamos por bastante impuesto é sempre máis fácil empurrar coa barriga e deixar o abacaxi para os netos mas enquanto o mundo continua parolando o termômetro e a água vão subir tal e como di Manu no ese gran éxito que foi clandestino mentiras e máis mentiras eh, precisamente neste programa imos tratar de desvelar os motivos polos que miles, centos de miles de persoas en todo o mundo e tamén no Estado Español se mobilizan prácticamente periódicamente, constantemente para reivindicar un mundo máis justo onde a riqueza estea máis repartida A igualdade Verbas fáciles pero moitas veces complicadas para os duros oídos dos mandatarios do mundo. Podemos atopar as orixes máis significativas do boicot contra as organizacións internacionais que fomentan maiores diferencias entre países pobres e ricos, durante unha reunión do Fondo Monetario Internacional na cidade estadounidense de Seattle. Naquela ocasión, a resposta cidadá sorprendeu os organizadores da mencionada reunión. Foi o principio de unha serie de movilizacións que se teñen desenvolto cada vez que os grupos de poder que os mandatarios do mundo reúnese para, suponemos, que facer balance de tantas e tantas cousas, moitas delas eh, crematísticas, non? Bueno, pois o tempo que tiña sucedido iso, o que aconteceu, o mesmo en cidades como Davos ou no Quebec, e tamén en Santiago de Compostela hai poucas datas. En Barcelona foi no ano pasado, en Xúño, o 24 de Xúño concretamente, onde 20.000 persoas se manifestaron nunha concentración convocada por grupos das diferentes coordenadoras que ao co longo deste tempo se foron cristalizando tanto eh, no resto do mundo como no Estado español e na propia Galicia. O final daquela manifestación que nun principio transcorreu sin incidentes, houbo 32 detidos e 19 feridos. Naquela ocasión, a manifestación estivou vixiada por centos de xentes antes de insturbios e estaba encabezada por unha pancarta co lema Outro mundo é posible. Tras desa pancarta da apertura da marcha que rematou media hora despois na praza de Cataluña, vianse outras cos lemas como Globalicemos a resistencia e Globalicemos a solidaridade. Aquela xornada naquela ocasión en Barcelona hai prácticamente un ano que principiou en tono festivo o cadou momentos de tensión o pasar diante do edificios emblemáticos para o capital como é o caso da Bolsa de Barcelona unha eh, instalación que en aquel momento estaba absolutamente tomada pola policía A propia organización de protesta desplegou de efeito un cordón de seguridade durante todo aquel acto para evitar incidentes. E moitos óvenes participantes levaban pancartas con eslóganes contrarios ao Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial do Comercio ou o G7, grupo dos países máis industrializados. A se iniciou en Kyoto, Japón, a conferencia internacional sobre cambios Os organizadores en aquel momento repartiron unha serie de eh, packs, por así decirlo, kits, moi prácticos ao comezo daquela manifestación. Un folleto no que pedían os asistentes que levaran un pouco eh, de auga, e eh, tamén un pano enbollado, un botellín de auga ou ben un pano enbollado directamente en auga e vinagre para protegerse dos gases en caso de que estes foran. Utilizados polos antidisturbios tamén aconsellaron dispor de, de bocadillos e diñeiros para teofenar, telefonar telofo, papel, eh, tamén lápis eh, ou boli para documentar tal que era posible brutalidade das forzas de seguridade do Estado. Polla contra, desaconsellaban levar o documento Nacional de identidade lentes de contacto aros colgantes ou pelo solto por costeos. Obvias. Entre os manifestantes, ovones activistas de ONG, ecoloxistas, feministas, pacifistas, traballadores da famosa, desgrazadamente famosa Sintel, eh, militantes gays e lesbianas, anarquistas, mezclados con membros de diversas congregacións religiosas, membros tamén de algúns partidos políticos e eh, os sindicatos, algúns sindicatos. Os incidentes máis significativos tiberon lugar Cando algúns manifestantes armados con palos, barras de ferro e pedras racharon as lugas de diversos comercios como centros coñecidos como Zara, Mango, Burger King's, Donuts, eh tendas e entidades bancarias. <música> A policía na que locación cargou contra estas persoas é de tivoa 32 persoas, dúas delas, dúas delas menores de idade. A actuación da policía naquele momento, naquele do ano pasado en Barcelona, foi calificada por certo grupo político como impresentable. E o deputado Jordi Pedret se non trapuco de esquerda unida da esquerda un catalana penso de esquerda unña estatal asegurou e logo aportaría vídeos de proba que ten constancia que dentre os grupos provocadores había policías secretos disfrazados de manifestantes mundo suena lo lembramos tamén no capítulo de lembranzas activistas aquí en divertimento que aquel eh, En época, concretamente o sábado 23 de suño, na cidade vecina de A Coruña, tivo lugar unha actividade similar eh, de grupos minoritarios, pero ben organizados nunha manifestación que en aquel momento, eh, na cidade de A Coruña, organizouse co lema, simpático lema, de que globalicen o seu pai e que descorreu pola cidade do ínclito Paco Vázquez. Suena. Queremos neste programa de hoxe de divertimento nesta edición renovada dos sábados pola mañáns lembrar unha conversa que en aquel momento de máxima tensión tivemos aquí con dous dos membros da coordenadora antiglobalización de Ferro Alterra Foron Antón de Bernardo e Antón Vigo que estiveron aquí no programa Música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 el amor y la revolución. Sábados, 10:30, 11:30. radiomonstruo@hotmail.com. Eu empezando pola interrogante que deixas a, ao remate do texto que acabas de ler, que está perfecto. Define un pouco o que está a pasar. Que pasa para que pase isto? Pasa que hai moitas conciencias que se dan conta da gran trampa que é a globalización. Eh, cada vez, cada vez pois se clarifica moito máis as táticas da globalización. Levamos tempo asistindo a uns discursos que son uns discursos moi manipulados falando dos países pobres, falando de países emerxentes, do terceiro mundo, tal, pero non se explicaban nunca en ninguna parte cales eran os orígenes de que eses países fosen pobres con, na maioría dos casos os países que están na lista dos máis pobres son os que mellores recursos naturais teñen entón, eh, eso porque o capital dominante eh, que cada vez eh, dá pasos de xigante, deixase a través das multinacionais como se agrupan e eh, o campo de actuación deles eh, o globo terráqueo teñe un concepto universal de economía E mentre iso pasa, pois os países a lista de países pobres cada vez é máis grande, non? amplíase máis. E os recursos son espoliados, pois da maneira máis a trampera posible. Véxase como se lapidou a Amazónia, vexase como se pois, está facendo unha política de control do, do suministro enerxético como se manipula o mundo. Non? Entón, frente a esta tática, Véxase como a industria militar, cando necesita queimar, eh, crea uns conflitos que estiman convintes e despois os paran. Como non pararon, por exemplo, unha ilustración destocativa que se me ven a mente, como non pararon a guerra en Yugoslavia, eh, houve tantos mortos, e agora, pois, se presenta que presentan a gran cura eh, levando a Milosevic, ademais, no día de hoxe, o, o Tribunal Internacional da Haya, creo que é. Entonces como non pararon a guerra? Como os países tan ricos e eh, que controlan todo? Bueno, xe se interesou queimar moita munición, xe se interesou manipular a sociedade tanto, e tamén xe se interesou eh, facer un control da riqueza desa zona, xe se interesa que o mundo árabe, que aquí se tilda de fanático, de fanatismo, de, pero que, no fondo, teñen outros valores e son... Desde a sociedade occidental que é a que lidera a globalización son máis difíciles de, de manipular, e tamén inter, interesaba pois, exterminar todo o rasgo de musul do, do mundo árabe na, no campo europeo. Non? Entón eh, frente a isto, pois hai moita xente, cada vez hai máis xente que nos damos conta, de que unha, é unha loita permanente, estratégica, para eh, reducir os individuos ao, a que teñan pues, un menor nivel de libertades e que eh, establece un grado de dependencia dos povos sobre as grandes multinacionais que basta que calquer día corten calquer suministro para que tambalee a, a situación social. ¿no? La lucha contra o fascismo é a lucha por a libertad, contra o racismo, o sexismo, o capital e toda autoridade. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! eu creo que o movimento antiglobal anti é un movimento tamén pola loita dos dereitos humanos, un movimento que pelea pola diversidade, para que o ser humano conserve, pois, esa posibilidade de ser libre, que cada vez é máis difícil, non? En base a eso, pois, un pouco a marxen da, da teoría operante na, na sociedade, que, a, a través das organizacións políticas, xurden estes foros, e si eles o fan a través do, do Banco Mundial e das esferas económicas, das altas esferas económicas, pois a nivel internacional tamén está habendo grandes pasos eh, a través de internet. E iso posibilita que moita xente pois tomou conciencia tan rápido e sin prejuicios, porque isto unha compañeira pola maña definía que isto é un movimento multicolor, non ten un ajuste, diríamos, Eh, tan perfeccionista como a bella usanza eh, A militancia e partidos políticos Sabe perfectamente a grandes rasgos Donde está o enemigo e hai que ir por el Entón, o que se trata é de buscar unha concienciación popular De que a xente se vaya dando conta A través destas de iniciativas Porque estamos seguros que nos vindeiros anos Vai ser a política que haxa que practicar Defenderse de en contra desta manipulación E isto non eh, se presenta, se presenta como un fenómeno novo e tal, pero eu dicir cunha cousa, hai unha iglesia moi creyente no mundo desde hai moitos anos e hai organizacións dentro da iglesia para manter un tramado da iglesia. O xe, sea, non vale solo creer nos sistemas, sino que quen quere os, eh, os seus sistemas ven que se acovilla, ven que se asocia para defendelos. Entón, en este sentido... Eu creo que é un pouco o que estamos facendo, tratando de concienciar e, e potenciar pois a diversidade, e os dereitos humanos e todo isto. Non é unha política, como están presentando os medios de comunicación, de crear grupos eh, anti antitodo, vándalos, que practican a violencia e tal. Non, eh, na introdución que leías, de alguma maneira, xa se deixaba caer tamén, como a través de todos os medios de comunicación, que as novas táticas policiais, son camuflarse no medio da, da sociedade e incluso facer en algúns casos para provocar a estampida, pois facer uso da violencia inicialmente e despois situar pois os cabecillas e a moita máis xente para botárselo buante, porque non pode haber unha concentración en Barcelona sin delitos, sin antecedentes. creo que o movemento anticlobalización é moito máis pacifista do que o están presentando. Eu creo que é un movemento pacifista. O que pasa cos sistemas que protexen a este capital, pois desbordan violencia por todas partes. Eu nunca vin, nunca vi unha manifestación un antiviolento encapuchado con, con porra, con fusil, con un con fusil para tirar pelotas de goma, nin un coche para enceldar aos compañeiros. Quen ten a violencia nas masas é o propio sistema. E iso hai que empezar a dicir a xente porque isto tamén necesitamos levantar unha nova visión frente a isto. Vos pensades que os medios de comunicación están tamén globalizados nese sentido? Os medios de comunicación son os instrumentos que ten o sistema. E aquí, pues, eh, prácticamente toda a expresión libre que, que vaya na línea do que estamos nos praticando tende a silenciarse. Extraordinario o poder salir, neste caso, a través destas de, de ondas eh, explicarle a xente un pouco estes sentimentos tan directos que temos os que estamos pola antiglobalización Antonio Vigo falando da globalización en divertimento para pequenos monstros e Antón de Bernardo Antonio Vigo facía referencia ao inimigo quen é o inimigo? o inimigo, o enemigo é invisible o inimigo é o que nunca se mancha é o que nunca dá a cara o inimigo está dentro? Uf, o inimigo temolón a casa iso verdade as veces Pero, bueno, por falar deste enemigo, presentalo un pouco máis, darle un pouco máis de forma, o enemigo é ese invisible, que é o gran capital, que o abarca todo, que ten unha organización moi perfecta desde hai moito tempo. Ah, é sí? Eu creo que si. Sí. <risos> Unha organización absolutamente piramidal Donde non deixa respiro Para que haxa, digamos, participación Digamos, do individual Tanto individual como colectiva De pequenos colectivos, de discrepancia E globalizar xa odía a palabra E uniformar, e uniformizar E criar A parte de criar la idea clara De avasar fortuna Sin escrúpulos de ningunha clase E tamén eh, criar Uniformidade nas conxiencias É adormecer a xente Para que non pense Para que fique detrás da televisión Para que se meta dentro desas discotecas ruidosas Falando máis da xente nova Que tamén os vellos as vecesimos Pero É o fin deles É criar, digamos, aparatos Tanto para espoliar os recursos Tanto para explotar as persoas tanto para, como decía o compañero, criar guerras cando necesitan destruir a súa munición a munición que, lles vai, que lóxicamente lles vai dar beneficios que é para iso, para, o que a, para o que a fan manter a pervivencia dos exércitos institucións absolutamente inútiles nun, nunha idea, de, digamos, de progreso non se necesitarían os exércitos porque os exércitos non traen máis que destrucción todo o único que fan é destruir, non crían nada entón, claro, eh, lógicamente, aí está pero son o, o seu brazo protector. espaldas, e son os que din un momento dado, aquí che largo cincuenta ou 40 ou dúas ou unha, unha bomba e, e aparte de que te calo materialmente os que están ao lado pensando levantar un pouco a cabeza, pois tamén se quedan entón ese é o sistema que temos, o sistema, o sistema do Gran Capital o sistema das grandes multinacionais que, que non deixa respiro realmente para que as, as persoas que podamos desenvolvernos tanto no plano filosófico como mesmo sair un pouco desta situación de... Discrepar. De discrepar e, á vez, tamén desta organización social nefasta que nos trae estes... Pois se me ocurren contratos basura, este, este tipo de, de, de leyes regresivas constantemente que cada vez nos maniatan máis, que cada vez nos oprimen máis, como decía o compañero, que cada vez crian pois, moita máis desigualdade, porque aquí, a fin de contas, somos o primeiro mundo. Isto isto jauja, falando claro, aquí todos temos un nivel de vida, pero e que hai que ver a miseria pura e dura en América Latina, hai que ver as catástrofes tremendas, a aniquilación que están facendo de povos como Palestina, como os saharauís, mesmo que están facendo cos indígenas ahora mesmo en México, que, que están arrasando con todo aquilo que levanta un pouco a cabeza. Entón quero decir que cada vez os, digamos o, o mundo o, o mundo dominado polos, polos globalizadores ten maiores recursos para aplastar todo aquilo que discrepe co seu xeito de facer o mundo. Incluso os propios parlamentos das, dos países quedan suprimidos polas súas propias normas, é dicir, críen normas para circular, para andar co seu capital, para, para gañar máis dinheiro, para usurpar o que é realmente os bens públicos, os bens que son de todos, é, en beneficio deles, e suplantan, nessas normas suplantan claramente aos parlamentos, aos gobernos, é dicir, que cada vez temos menos posibilidades, menos autonomía para para movernos a todos os niveles eh... bueno, isto evidentemente non é de hai catro días entón, eu, pois, eh, todos sabemos que ao longo da historia contemporánea, pois si sí, houbo eh, reaccións non? por parte da, do individuo non? en contra un pouco do poder establecido ves insustiza de alguma maneira non? que está acontecendo para que agora mesmo pois, estes en diferentes partes do mundo pois, estes a, a acontecer todo este tipo de, de, de revulsivo, non? de contestación porque hai unha tendencia a universalizar a información, non é igual a información que corre hoxe eh, no mundo, para todos os povos en xeral, eh. Podes a chegar un poquito. Que que había pois hai 30 anos. Eu xa decía antes que isto non empezou agora efectivamente, pero temos exemplos de que cando empezou ben que fastiñaron co as primeiras vítimas, os términos indio, os términos indio e que nunca houve unha interrelación na súa defensa por parte do mundo que chamaban el civilizado non somos cómplices de ese machaque os, os povos eh, que inicialmente empezaron a exterminar entón eu creo que hoxe visto como está o tema político como se peleou e eh, que hai certa recesión a hora de aplicar unha das teorías de maior esperanza nos últimos 200 anos ou 150 anos que era o marxismo pois o capital ten, se si cabe, unha maior capacidade de autorreproducirse pero non ten escrúpulos e cada vez ten menos entón eh, nos damos conta que primeiro empezan cos indios despois empezarán cos menos indios dos países pobres despois empezarán pois cus máis pobres do país de, de Ocidente empezarán a convertir en vítimas todo o que pillen por diante Pois a nivel mundial é peor Porque os estados, como ben dicía o compañero Bernardo Son marionetas das grandes multinacionales A multinacional, por exemplo, Monsanto Pois ten o control de, das semillas de insecticidas e tal O mundo dos transgénicos, que ya apasiona Que o compañero, que sabe máis que mi Por exemplo, está sendo unha realidade eh, Cando decíamos que estaban combatindo a diversidade O, o, o maior banco de semillas que se está facendo no mundo fai nos Estados Unidos pero mentras a variedad de semillas que hai no mundo entero está sendo arrasada e donde donde as aguantan crean a bichería necesaria para que as termine porque despois eles van vender as semillas van vender os sulfatos e van dominar a través da miseria dominan os povos vexe o caso por exemplo como se crearon estados de necesidade suprema de fami na India Eh, para despois levar as industrias altamente contaminantes para esas zonas e vendes un falso progreso que ao final o, as xentes destas zonas eh, son vítimas totales porque hubo un debate anterior deste da globalización que era con respecto ao crecemento sostenible eh, o crecemento sostenible era unha teoría que dicía que ningún país debía de Asentar eh, unha industria superior A que tibera capacidade de Controlar a nivel ecológico eh, O sea que non se pode poñer máis industria Da que se dan caixado por infraestructura Bueno, pois pues, Ahora se apagou ese sistema Porque terminaban países enteiros Oxe anuncia Anúnciase De que grandes multinacionales Que operan no primeiro mundo este Que chamabas por chamar de algo que se van a trasladar a países máis pobres, porque ese é un fenómeno típico da globalización. Utilizar má de obra barata, má de obra de nenos, sin dereito á felicidade, sin dereito a vivir, nenos na India facendo jerséis de oito anos, de nove anos, vellinhos traballando, ese é o mundo, e mentras veña a transformación sobre o absurdo. eu digo que o único que nos nivela a nos un pouco é que existen ainda enfermedades que non se deron desfeito delas. Sinón, cando a ciencia avance e se poida facer frente de maneira xa seletiva a certas enfermidades. Qui xa hai, por certo, xa enfermidades dos ricos e enfermedades dos pobres. Claro, a máis conocida dos pobres é a fame. Pero cando haxe un control un pouco máis, se si seguimos a senda esta da globalización, habrá individuos de 200 anos de edad e verá individuos de 30 anos sin dentes que morran, que vayan pa a tumba. Nos estáis obrigando a sentir cada vez máis odio. Amamos precisamente todo aquello a lo que aspiramos, somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado, hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga, hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares bajo cualquier sistema la mano de obra la mano que siempre sobra la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar pas de hostias hostia que nos dieron nos te que devolveemos y Una vida, una vida que merezca La pena ser vivida La de nuestros padres Una vida de perros La nuestra transcurre sin pena ni gloria Venimos prestando demasiadas este rostro a esa tragedia Que habéis diseñado desde grandes despachos Macrocomisarías Desde esas presiones donde están matando gente Obligando a sentir que a la vez nos no odio estáis obligando a sentir la vez nos odio Nos estáis obligando a sentir a la vez no nos me bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones, como hijos de puta, con nombre y pedidos que luego hablan de miedo, de que tenés miedo, del lujo, del capricho de los privilegios, o más bien de perderlos, lo nuestro sí es miedo es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana lo que en definitiva es el miedo al día a día, en que vosotros ganáis y nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron, en la mania que defendíamos el puesto de trabajo, que nunca Nunca tuvimos que jamás nos dieron Ver mas odio, ver mas odio. Vos estáis sentir cada vez odio, ver mas odio. Vos estáis sentir cada vez odio, ver mas odio. Vos estáis oblicando sentir cada vez mas odio. Esta arbitrariedade, este é o da globalización. E a xente non está dando conta, pero xa se dará conta a xente, porque non queda máis remedio. Eu comparo un pouco as primeiras teorías ecologistas, cando a xente máis concienciada se deu conta de que aquela frase de que a agua corriente non mata a la xente porque había un vello concepto, é moi asentado aquí en Galicia, de que todo algo que se vivía, que se movía, podía ser bebida, pero eso hai moi pouquiños anos que xa non é posible. entonces, cando empezou a xente a tomar conxencia da defensa ecológica de certas cousas, automáticamente, os máis idiotas, os menos informados, os pois que sempre ridiculizan en contra deles mesmos, que están eh, fazendo, eh, ridiculizando as demais, pero en contra deles, pois empezaron de, de, de pitorreo, de que os ecologistas e tal. Pero bastaron catro catástrofes no mundo, e algúnas moi reciente, veixase Chernóbil, veixase... A, a explosión que tuvo a, a multinacional a Carvai, a Unión Carvai en, na India, na, na ciudad de Bopal que o día, do na noite do 2 de decembro do 84, morreron 30.000 personas véxase en Seveso, en Italia cando houve un escape de gas masivo entón daquela <coughs> a xente empeza a tomar conciencia e dicir, bueno, eu antes falaba nun estado de ignorancia, en realidad alguna razón ten, bueno, pois pues, o conceito ecologista presentou-se a sociedade aí moi poucos anos baixa visión de 4 locos atrevidos despois incorporou no a, a esquerda como, como un elemento básico do seu programa e hoxe o Partido Popular leva os aspectos ecolóxicos no programa porque senón estar despaldas de á realidade xa, pero disculpame pero <risas> é que hai moito engano o problema é que o sistema ten tanta capacidade de adaptación de mimetizarse que até nese aspecto como en moitos outros como a infiltración dos policías que se falaba antes para reventar a manifestación porque claro, desde Gothenburg vimos que esa é unha táctica que les deu resultado, botaron cantidade de merda encima daqueles violentos que tiraron a Doquín salí, como les deu resultado pois eh, continuaron, porque eles eh, copian perfectamente e están ben informados e ben comunicados entre eles, entón chegaron aquí e dixeron coño, aquí está claro, aquí é fácil Collemos catros revoltosos aí no medio, montamos un lío e despois mira estes violentos de sempre. Eu queria dicir ao fío do que preguntabas antes ou do que comentabas de, de que se a globalización. Por que xurde este movimento? Por que xurde agora? Como apuntaba o compañeiro non é que xurde agora. Através do tempo foron xurdindo sempre movimentos que de alguma maneira vinieron, vinieron a, dar, a tentar dar un contrapeso a, a, a, a esa... A ese, digamos, a esas técnicas Divertimento que o desde, que, desde que existe que, que é moi antigo xa Pero claro, nos últimos tempos Tanto os medios de comunicación Como a posibilidade de, de, de moverse eh, É tan grande é tan Conseguir un nivel de perfección tan grande Un avance tan grande para os seus eh, métodos Sábados, realmente un 10, povo 30, un, Me atrevería 11, a decir Nun sei o que sairía gañando Hay xente que mantén que sí Pero eu digo que Eso forma parte, justamente, desa domesticación ao que o sistema constantemente nos somete, que nos fai creer que somos máis felices, que cañamos máis, que temos mellores casas. Eu non digo que, en algúns aspectos, non seña verdade iso, que teñamos eh, incluso mellores casas, pero non somos máis felices. Entón, hai que miralo desde ese punto de vista global. E eu quería encaixar isto con que esa idea que se vende, tanto da industrialización excesiva masiva que destruye recursos naturais que despois nunca se recuperan a iso que se chama eh, desenrolo insostible é dicir, que vai por encima do que a propia natureza pode producir que a parte de usurpálos, destruye-nos é dicir, que eso ninho o propio sistema, eu penso, penso está calculando, porque o que están facendo é gañar moito hoxe, que é o único que lhes interesa e o da maña xa se verá uhum. Que igual que a política, por exemplo, de infestar Galicia de Eucalipto, porque Eucalipto en Endezano está dando diñeiro e nos venden esa, esa ganancia fácil de diñeiro para hoxe e os nosos netos despoixas se buscarán a vida. Entón, eu queria dicir que neste aspecto, claro, todas as organizacións, vamos a dizer así, as vellas organizacións sociais, tamén da vella Europa, que entre comiñas é a máis democrática, É, a, que antiga, a que desde máis atrás ven practicando estos sistemas democráticos, os seus sistemas democráticos, diría eu, claro pois é, as organizacións é, que xiran dentro dese, dese arco democrático veixase partidos políticos sindicatos xa sin falar das propias organizacións que ten o capital veixase aquí a organización da, da, da, da, dos ricos sin falar desas organizacións O, o sistema vai, de alguna maneira, facéndonos creer, domesticando tamén esas organizacións que, como, en principio, eran representantes populares, eran elixidos polo povo, eran votados, eran representantes directos, diretos, pois, tanto xa sin falar de partidos políticos, que constituyen, despois, a continuación, parlamentos, que, a súa vez, elaboran leyes, que, a súa vez, fan valer e, e crían, digamos, un estado de situación no que o benestar e o desenrolo sostible foran posibles pois todo iso non está acontecendo, vese aquí nos municipios os que de alguma maneira eh, se podían prever, que eran pois máis progresistas e tal, estamos vendo que están recuando nesses principios están globalizados. ¿también? Están globalizados, uh -huh. están recuando, están facendo as mesmas cacicadas que facía o que para eles antes era o enemigo, uh -huh. que era a gran capital, eran os caciques de sempre, que aquí en Galicia a figura do caciquismo é, pois agora siguen facendo as mesmas cacicadas. Cando se de algunha maneira estos movementos antiglobalización, ímos a falar con eles para contarlles que, que non están actuando como prometían, que se están deixando involucrar nesa política dos ricos. Que carallo pasa? falando claro. Entón, resposta enche que non se pode facer outra cousa, que hai que ir pouco a pouco e o pouco a pouco e seguirche metendo o supositorio. <risa> su historiadores son a voz de su amo A voz de la gay Sabemos desclavos. ya que quienes han hecho De cientos, de miles, de millones de mentiras Una profesión altamente rentable Temen llamar a los cosas por su nombre Nos la verdad es una. La verdad es una y nada más que una Una sola porque existe una sola España Una sola porque una sola su historia Una sola forma de escribirla Una sola forma de escribirla Contarla un solo y único discurso Y aquel que se mueva No sale en la foto! A las cosas! Fos un hombre! A las cosas! Fos un hombre! La monarquía española es la más directa herencia de del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos grupos exigía esa amnesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo. Los de derechas decían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayoría de las traiciones cometidas. Y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución Española Cadena que aprieta, cadena que ahoga Cadena de todo, todo poderosa La norma suprema, la ciego obediencia Decimos de quién ser esclavos Y desde qué lado nos vendrán los palos Sufrimos el terror del trabajo a la vez Que sufrimos el terror del mercado El poder sigue en las mismas manos Los que ayer lo tuvieron Los siguen teniendo El ejército está vigilando lo que un quedaba Atado y bien atado A las cosas Por su nombre A las cosas Por su nombre Por su nombre Por su nombre Por su nombre Por su nombre Por su nombre Por su nombre La bandera española La bandera fascista El ejército español El ejército fascista Policia Española, Policia Fascista La Clase Política, la Clase Fascista Por su Nombre Por su, nombre, Por, su Por su nombre a las cosas Por su nombre a las cosas Por su nombre a las cosas Por su nombre, cosas Por Un rollazo Divertimento mm. ah, Que non é un rollo gran monstruo. Don Bernardo, se queres poñer o punto final desta tertúria que tivemosos aquí jorando a globalización en divertimento Bom, eh, Pese aos boicots e pese ás eh, interrupcións decir que imos seguir sí, señor. e que ademais convidamos a todo o mundo a que se sintan como, como programa de pequenos monstruos que non teñan medo a que os chamen así que realmente hai que responder a este sistema e, e que temos que dar a cara un pouco e nincera de xeito moi xero e fai falla que podemos divertirnos a máis decirles eh, que son e que non estamos de acordo coas súas técnicas eh, e que realmente vamos a seguir defendendo outro mundo diferente outros valores donde a solidaridade sexa algo fundamental entre nós vamos a, a utilizar un símil da Iglesia Católica sexa como un catecismo a idea de solidaridade, de respeto entre, entre os povos, de respeto entre os individuos, se xan negros, brancos, eh, loiros, se altos ou, ou baixos, se xan eh, co pelo longo ou co pelo curto. Que aquí cabe todo o mundo, que este é un movimento que realmente dá cabida a todo o mundo e que é o que queremos, que esta sociedade non seña discriminatoria como até agora, sino que seña unha sociedade moito máis libre, moito máis participativa, moito máis multicolor, e onde todos podamos xuntos ser máis felices uh -huh. Pois pues convidamos a todos os nosos ouvintes a que pues, pensen sobre este tema e que eh, eh, un pouco pues, estean atentos ao Movimento Antiglobalización porque algo está a ocorrer Gracias Antonio de Bernardo Antonio Digo por estar en Divertimento eh, Saúde Mentira, mentira, mentira. mentira Nunca se va Mentira Mentira la mentira Mentira la verdad E isto é todo por os pequenas e pequenos monstros Agardamos vos teña interesado enganchado o programa Lembrarvos a todas e todos que os eliximos un programa pretérito das produccións imaginarias de divertimento trasladándonos ao 31 de agosto do ano 2002, donde se emitiu o programa que rematastes de escoitar eh, hai un momentiño na emisora Radio Fene, que daquela acollía as produccións de divertimento. Lembrarvos a todas e todos que seguides na sintonía de Radio Felispín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, 93.9 liberado do dial e que agora continua a nosa programazón un saúdo a todas e todos e até a próxima que será, tal día como use neste mesmo sitio do dial 107.7 monstros